rugăciune pentru darul înainte începător Doamne Tată Ceresc a toate Sfințitorule Te iubim Te slăbim și Te rugăm Dăruiește-ne darul Tău cel Dumnezeesc, înainte începător ca să putem trăi cuvântul fericit și sfânt este cel ce are parte din vierea cea din tii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 Să o putem săvârși, ispitele, gândurile cele rele, amărăciunea inimii, durerea pierderilor, să le putem întoarce în bucurie sau stârpi. Doamne Iisuse Isu Hristoase, Domnul cel tare și puternic, te iubim, te slăbim și te rugăm. Ia în mâna ta neamul nostru, țara noastră, biserica ta ortodoxă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 de la biserica ta cea luptătoare ortodoxă, ca să o unești cu biserica ta cea biruitoare. Ca pe fiul tău cel sfânt cu multă iubire, smerenie, pocăință, credință, nădejde să-l urmăm și ca fiul cel răsipitor pe toți frații și surorile noastre să adunăm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 și te rugăm. Dăruiește-ne prin Duhul Sfatului, Darul Trezviei, ca să împlinim porunca, privegheați și vă ca să nu intrați în ispită. Dăruiește-ne Lumina-Lină a Sfintei Slave, prin Duhul Înțelegerii și Darul Deosebirii Duhurilor, prin Duhul Tăriei, ca de toate Duhurile Necurate,